На відміну від Івана, у Якова за плечима був автомат. «Ти зі зброєю ходиш?» – запитав Геннадій, привітавшись. У Івана її не було. «А ти, думаєш, наші командири довіряють зброю всім підряд?» Яшка по діловому поправив ремінь автомата. «Нехай Іван спочатку заслужить довіру». «У кого несеш службу?» – спитав Геннадій. «Павло Дрьомов, наш командир». Справжній донський козак при папасі, при повному параді із неприхованим задоволенням, пояснив хлопець. «Якове, скажи мені відверто, чому?» «Кажеш відверто?» Яшка запалив цигарку. «А я не буду лукавити. Скажу тобі чесно. Ким я був для вас завжди?» «Ким? Другом?» «Другом?» Яшка скрив в рота в гронічній посмісці. Я не сліпий, тому добре бачив, що я для вас ніхто. Тьфу! Він сплюнув порожнє місце. Ви всі при роботі, при грошиках, а я при кому? При п'яничих батьках, які пропивають останнє з дому. У вас машини, дорогі телефони. А що було в мене? Телефон я купив у такого самого, як мій батько, та одні джинси куплені в секунді. З роботою завжди в мене були проблеми. Для вас я був ніхто не в даха, якому завжди не щастить хлопчик на побігеньках, немилий дурниць. Але я був терплячим, і мій час настав. Очі хлопця горіли вогнем, щоки зарожевілися. Хто тепер ти? Ніхто. Ти навіть на подарованому мікрику боїшся з міста виїхати, чи не так? А кого ти боїшся? Мене і таких, як я. А чому? Бо тепер наш час настав. І зброя в мене, а не в тебе. Одне твоє необережне слово, і хто ти? Покійник, бо в мене автомат, а ти проти мене нікчемна кузька. Лише зараз я став почувати себе людиною. І знаєш чому? Бо сила на моєму боці, але неправда. Навіщо мені вона? Я почуваюся господарем становища і цього досить. У тебе який зараз телефон? А в мене новий, дорогий, вчора тільки купив. Тобі машину дали на який час? А в мене незабаром буде власна? Наш командир пообіцяв кожному павтівці. По Я винайняв житло. Це поки що. Тимчасово, за кілька місяців матиму власне. Не віриш? Невже так багато платять? Іван казав, що мізер. «Платять!» – зухвало розсміявся Яків. «Тільки дурні живуть на зарплатню. Нам дають копійки, а ось кадирівцям відвалюють добряче. Уяви по триста зелених на добу. А чим я за них гірший? Досвіду менше? Так це діло наживне. А спека однаково смалить нас цілими днями. Крадеш у них гроші?» – здивовано запитав Геннадій. «Навіщо?» Посміхнувся Яків якось таємниче. — Сам беру. Віддають? Убитим гроші не потрібні. — Навіщо їм зелені на тому світі? — притишеним голосом сказав хлопець. — Тільки це між нами. Він приклав великий палець до потрісканих губ. — Забираєш долари убитих? — також тихо спитав Геннадій. — Навіщо чекати, поки уб'ють? — сказав Яків і зерготав. Потрібно лише дочекатися дня виплати грошиків. Заманити подалі в ліс і все. Могилу рити неважко, всюди пісок. Присипав трохи, щоб собаки не розтягли. А долари в кишені. Хто цих чорних шукатиме? Кому вони потрібні? Не вірю в те, що чую. Промовив розгублено Геннадій. Знаєш, я розумію, що ти не чекав від мене такого. Блефуєш. Приди до мене додому. Я тобі покажу грошенята, як речовий доказ. Вважали мене слабаком, помилилися. Чи зміг би хтось із вас отак взяти і вбити людину заради грошей? Впевнений, що не змогли б, бо слабаки. От бачиш, як ви всі помилялися щодо мене. Це ти точно сказав, зітхнув Геннадій. Никона, зустрічаєш? перевів неприємну розмову на інше. Іноді, дурень, возить воду за копійчину платню. Краще би працював під батьковим крильцем, сказав уже врівноважно Яків. Утім, хто зна, може, теж у люди вивтися. Я піду мені час, бувай. Надумаєш приєднатись до нас. Номер телефону знаєш. Нічого не відповів Геннадій. Він повернувся додому і до вечора раз по раз прокручу у пам'яті розмову з Яковом. Цей справді він за багато років не розледів у ньому монстра. Війна зняла з Яковом маску, чи зробила його таким. Уже сутеніло за вікном, коли Геннадій трохи заспокоївся після зустрічі з Яковом і сам зателефонував Антону. «Вибач», – сказав Антон, – «я зараз не можу розмовляти». Справді не мав такої можливості, чи не захотів? Хто зна? Уже є недовіра до кожного, – подзвонив Никону. «Вітаю», – стримано сказав Нік. «Як ти? Як усі не краще і не гірше?» «Все добре». «Ніку, чомусь останнім часом весь час згадую твої пісні», – сказав Геннадій. «Пам'ятаєш? Завтра новий день, і все по кругу опять, і рвати, і метати, не жити, а виживати». А це чаще стоїть. Хто може знати, скільки і що предательства ожидать? Звичайно. Усе, що написав, не забувається, сказав Никон. Ось і я думаю, скільки ще буде зрад Іван, Яків та й Антон також. Але ти, можливо, час тобі, як у пісні, огледітися, почати жити, а не виживати. Ой, життя, Геннеку, занадто складна штука, якось сумно», – мовив Никон. «Іноді про людину думаєш інакше, ніж є насправді». «Це ти точно підмітив, погодився, Геннадій. Нас було семеро. Ми повністю довіряли одне одному і могли покластися на будь-кого, як на самого себе. Що з нами трапилося? Як могло таке статися? Між нами стіна недовіри, і від того болить душа. Не повіриш, але в мене також. Були клятви. Існувала Лугандія. Не лишилося нічого, все зруйновано. Мені не вистачає тебе і твоїх пісень, зізнався Геннадій. Прийдуть зміни, будуть нові пісні. Багато пісень, обіцяю. Зараз пишеш? Є щось новеньке. Чи ти тепер прославляєш Новоросію? Не втримався Геннадій. Никон не відповів. У слухавці було чутно його важке, схвильоване дихання та зітхання. «Останнім часом я нічого не пишу», – нарешті сказав він подавно. «Вічна дорога та осінь – це були мої останні творіння, і Лугандія була останньою, хто їх чув. Дякую, що зателефонував. Бувай». Розмова з ніком не втішила, навпаки – роз'ятрила рану, і з пам'яті знову хлинули спогади з минулого, коли всі вони були разом, і майбутнє, і саме життя здавалося такими світлими та безхмарними, якби ж то пам'ять можна було залишити десь там, наприклад, серед гілля дерев, би восени вона впала на землю разом із листям і перетворилась на попіл. Але таке неможливо. Можна задобрити життя мріями про щасливе майбутнє, але світ навколо вже ніколи не буде колишнім. Розділ 55. Настя знову наснилася мати. Її сни майже завжди повторювалися. Мама просила їй допомогти. Та тільки Настя до неї наближалася, вона зникала десь у темряві, і жінка прокидалася від жаху. Вже довгий час від матері не було жодної звістки. І після тривожного сну Настя прокинулася. Коли з вікном ледь починало жевріти, вона тихенько вислизнула з-під пледа і пішла заварити каву. Вона знала, що тепер уже не засне, бо всі думки крутилися біля матері. «Скільки ще чекати? Жити в невідомості? На що сподіватися?» Настя була вражена спокоєм сестри. Здавалося, що Ніна не дуже сумує за матір'ю. Чи то удаваний спокій? Можливо, це сама Настя не може тримати свої почуття під контролем. Кажуть, що не потрібно думати про погане,